Hej och välkomna till Game Over, Sveriges gladaste podcast med mig Ultrafail och mig Maba. Nu är vi här igen. Äntligen sitter vi här i studion. Jajamänsan. Hörr, vi är här och vi ska snacka om lite spel och andra såna grejer. Jajamän, anledningen till att jag åtminstone alltid säger att vi äntligen är tillbaka i studion därför att direkt när vi lämnar studion så känner jag bara att ska man gå in och sätta sig och spela in något mer. Ja men precis. Jo det det blir, det blir ju nästan så man man får en saknad utav studion varje gång man lämnar den. Jajamän. Så absolut absolut. Eh och det använder ju jag för att motivera mig själv till att göra andra saker. Som till exempel så har jag börjat ju göra lite lite konst kan man säga. Ja, du har ju tagit upp ditt Photoshopan lite mer igen. Du har ju lite precis. pauser och så kommer du in i ditt Photoshopskapande igen. Ja, nu, nu är du inne i en period igen. Nu är jag inne i en period och just nu i den här perioden så har jag ju börjat rita kan man säga i Photoshop ja, med med musen och och penn-tuolet i det så att jag gör kartoonia chibi skapelser och andra lustiga grejer i i Photoshop då. Du ja, hört? du har ju faktiskt använt din kunskap där till att och ge oss massa roliga saker på Discord-servern. Jajamänsan, vi har fått en massvis med emotes. Vi har ju 150 typ platser att lägga emotes på så att uh... jag tror vi har 250. Okej, okay, ja men det det är massa kvar. Ja, ja i alla fall. jag kommer inte ihåg. Vad en level 2 server får, men det är många emotes i alla fall. Många emotes är det. det... Så att vi försöker fylla upp dem lite granna. Go wild. <laughs> precis, precis. Vi har ju vi har ju en en evil mabea och en happy mabea. Ja, precis. Precis. Jag eller evil är ju ja äh, no. Mis mischievous tror jag att jag satte det någon. Ja precis mischievous är lite, mycket bättre. Lite lite klurig lite busig. Ja, det är ett ganska bra ordet för det. Till och med mina två katter Atlas och Hades har fått en emote. Jajamänsan och sen har vi massa Kirby emotes såklart. Och de är ju de är ju jättehäftiga alla Kirby emotes än speciellt då så har vi en uh, Kirby emote som ser ut lite som en böna mm. som som håller en kaffekopp och självklart har ju Kaffekoppen game over loggan på sig också. Precis. Vi har också game over huvuderna, skletten. Ja, precis, emot. precis. Och sen är ju det inte bara att du har gjort massa emotes. Nej. Utan du har gjort andra saker för folk som och heter det hänger på Discorden. Ja, precis. Många utav våra stammissar eller vad man ska säga, de de har fått man har fått sina de, de hade önskemål frågor de skulle kunna göra och då tyckte att ja men jag kan testa. Och så gjorde jag de här olika avatarerna Precis, avatarer på profil, profilbilder eller vad man ska säga. Ja, jävlar. Så vi har uh, skifftrafik eller Skype som uh, som har fått en en sur kaffekopp med en uh, med kniv, en kniv. <laughs> ja, jävlar. Jävlar. Och Debs fick ett självporträtt och uh, ska vi se var mer Blue, ja ah, precis Blue Pick fick en en uh, Minecraft karaktär. Ja, Iman med en blå picka då, en mining pick för hans nick är ju Mr. Blue Pick. Precis. Och och Cabot fick en en ny form av hennes gamla avatar. Ja, vilket jag tycker liknar en jätte gullig ketulou. Ja, jämnsamt. Ja, det, det är en gullig ketulou med kattöron. Ja. Nej, <laughs> nej jag gillar dem. De är nice. Och jag själv jag har jag gjort en till mig själv också. Det är påbörjat ett projekt som jag inte riktigt visste vad det skulle bli och menas jag gjorde det här så satt jag och streamade samtidigt och fick förslag på vad det kunde vad, vad det såg ut som och det var det looks like a bean, it looks like a third och lite andra sådana saker och sen så blev det en varmkorv. Ja. Skjut den där. Varmkorv med ben. bröd. Han kommer med bröder med ben och armar och en kniv. Det är mycket med det här kniven där. Ja, precis. Jag ska, ska vara helt ärligt så stal jag den direkt utav rakt ifrån den förra med med Ja, den koppen. gjorde det i Skype. Ja men så han bara bara stal han kniven rätt rätt över. Åh, det är jättehäftigt. Ja, det varit... Är man intresserad av vad ser de här grejerna så finns ju alla de här grejerna på Discord-serven. Jajamän. Och jag vissa har ju vi till och med lagt upp på Instagram. Ja, precis. Eh, gjorde också en en bild till våra kära vänner på Extraliv. Ja, jajamän. Det var deras... ju jättefint med Ola och Gerry på. Precis, precis. Så det det jag hör ni rätta och känner att men det här skulle jag vilja ja så så skulle vi vilja få. Så kan ni alltid gå in på våran Discord server och hitta oss där och prata med oss så kan ja. vi säkert kan vi säkert lösa en avatar till er på något sätt. Precis, hoppa in på Discord Discord servern och chatta och gnäll lite på ultra fail så ska ska ni se att han slänger ihop något vackert till slut. Hej <laughs> men sen. Men eh spel spel ska vi ska vi prata lite om sånt. Det tycker jag låter som en bra idé. <laughs> vad vad har du spelat den senaste veckan? Senaste veckan så har jag tagit upp lite extra pallar din speltid faktiskt. Ja, ja men. Så jag har ju inte direkt hunnit spela något nytt överhuvudtaget. Men det gör ingenting för att det händer ju nya saker i Paladins också. Det händer nya saker hela tiden. Och vi har det var ganska lång länge sen vi pratade om Paladin på riktigt. Så ja. att jag tycker vi slänger oss in och snackar lite Paladins. Ja, absolut, det tycker jag med. Eh, vi har ju då Paladins som är ett eh team arena shooterspel. Vi har ju pratat om det förut så jag ska inte gwin för mycket på såna detaljer. Eh det är published av Hi-Res Studio, utvecklat av Evil Mojo Games och Hi-Res Studio och släpptes första gången 2016 i september. Ja. Så där har vi så här lite lite fin info. Lite lite bakgrundshistoria till till spelet helt enkelt. Ja, precis sånt sånt behövs också. Ja, herregud. Man kan ju inte ta för givet att alla har lyssnat på alla avsnitt. Nej, precis. Eh det, det vi har ju faktiskt stört oss på andra poddkasts och radiopratare som som och blir upp, YouTubers och som som blir som blir upprörda för att de måste förklara om och med en vad olika termer betyder. Ja, men det är ju klart man måste fortsätta upprepa de här olika termerna för man kan inte ta för givet att alla vet vad CD står för eller mm. OI eller Precis, precis. Doft då och, och hot så det är liksom jag jag bara kastar ut ett par förkortningar här bara för att få visa att det är inte alla som vet. Nej, precis. Och det är klart att då då får ju man helt enkelt vill man sitta och prata spel så får ju man förklara. Precis. Precis. Och det ja. ty, hoppas jag att vi vi lyckas göra för de mesta i alla fall. Vi försöker åtminstone göra det och jag, jag är fullt medveten om att vi totalt missar det. Ja. Men vi blir inte irriterade när vi kommer ihåg att vi ska göra det. Nej, precis. Nu är det så att Paladins har ju fortsatt ändas hända kom ut och växer är stort. Eh den största konkurrenten är väl Overwatch fortfarande än idag. Ja. De två bråkar ju lite med varandra fram och tillbaka. Mm. Men i Paladins så är vi nu inne i säsong 4 patchen som den kallas. Ja. Och med säsong 4 patchen fick vi även en ny frontline. Ja, frontline det är de som även kallas då för tanks. Ja. Eh uh, och detta var då Jagoruff man fick mm. en jättestor mask som vi kallar honom. Ja. Det <laughs> är någon ormliknande varelse. Ja, mycket konstigt jämförsvis med allt annat i spelet nästan. Han är väldigt uh, stilen man har med honom är väldigt egen. Mm. De har inte riktigt nyttjat den här mekaniken uh, tidigare på andra hjältar. Nej. Eh uh, och den mekaniken vi pratar om nu är att uh, den här karaktären har två olika spel lägen. Den har att den är vad heter det? Eh, uh, planted kallas det. Precis, uh, den är den är rotad kan man <laughs> säga. Rotad, ja precis, men jag kommer inte ihåg ordet planted. Nej. Och som en knapptryckning så går du från planted till travel mode istället då, som innebär att du kan flytta på dig. Precis. Och när du är plant kan ju du inte flytta på dig då. Nej. Det innebär också att eh du istället för att du har fyra skills som man brukar ha så har du åtta skills. Mm. Eh eller sju hur man nu vill räkna det. Ni kommer förstå. Ja, ja. Och det man gör då med Jagroth det är ju att man står längst fram och täcker för laget så att resten av dina lagkamrater inte får så mycket skada. Ja. Du har då med vänster musklick din normala attack så att säga eh caustic spray som egentligen då spottar syra och lämnar fläckar av syra på backen som skadar fienden helt enkelt. Mm. Och om du istället är då i travel mode istället för stationary mode då så lämnar du syra på backen. Ja, det där du rullar då. Där, där du rullar precis. Mm. Och sen har du piercing quill som den heter också som skjuter du ut eh taggar så exploderar i en liten AOE. Ja. AOE är area of effect. Precis, precis. Så en, en liten explosionsarea blir det helt enkelt. Den är inte så stor om man jämför med många andra AOE i spelet, men den, den gör sitt jobb. Ja, precis. Och om du är i eh, travel mode istället då, så chargear man framåt med eh, extra mycket hastighet. Du ger knockback och skada till fienderna du träffar när du aktiverar den istället då. Okej, okay, så det blir lite som en getaway skill eller? Nej, det du ger knockback och skadar. Okej, okay. ah. ja. Ja, ah, men det går snabbare. Ja, ah, okej. Okay. Och så ah, på grund av att hastigheten då så ger du knockback och skada. Ja, ah, men precis. Ja, himla. Eh och sen har du då det var hög musknappt användaren med. Sen har du F-skillen. F-skillen är på majoriteten av hjältar kallas lite för en getaway skill. Det är ditt sätt att ta dig undan oftast eller ta dig in i fighten även. Ja eh herr med honom då som som har sina olika modes så att säga så är hans grej då i skill helt enkelt att han switchar mellan planted och travel mode. Ja ja, precis. Så är du i travel mode blir du planted och är du i planted så blir du en liten bollen och kan travela. Mm. Eh du har hardening din Q-skill. Den gör att du kurar ihop dig och blir hårdare och reducerar skadan du tar i 4 sekunder och skadar även fiender nära dig om du är i det modet tillräckligt länge och dygligt. Okej. Okay. Ja. När du går över till travel mode istället så blir härdning en helt annan skill det blir primal vision istället mm. och det gör att du pulserar 5 gånger och visar fiender som är i närheten av dig så att hela ditt team ser dem. Okej. Okay. Ja, heman. Och Primal Vision där kommer vi gå in på alldeles strax igen. Mm. Sen har du då slutligen E som är din ulti som det kallas. Det är en specialgrej som alla hjältar har olika som är lite häftigare än allt annat. Ja, oftast deras starkaste skill ja, på något sätt. Ja, på något, något sätt, ja. Och den har du inte från början utan du måste helt enkelt ta poäng och döda motståndare och såna här saker för att få tillgång till den under matchen. Mm. Och medan då så suger du åt dig en fiende du har siktat in dig på och han åker sakta sakta mot dig. Eh och samtidigt som du gör det här får du en helt egen unik eh, hälsobar som bara är till för ultin. Den har lika mycket hälsa som en eh full HP Jagrath har då. Ja okej. Okay. Och om fienden lyckas ta ner alldan hälsan då avbryts din ulti och dan du försöker suga in eh överlever. Och om de inte gör det så sväljer du honom hel. <laughs> Okej. <Okay. laughs> när de tar ner det livet till 0 så dör du inte. Nej. Utan istället så får du tillbaka livet som du hade och var på när du startade ultin. Mm. Så säg att du har 2000 i liv, eh du går upp till 6500 i liv när du gör ultin. Mm och du går ner till 500 i liv lyckas de ta dig. Ja. När ultin är slut så är du tillbaka på 2000 liv igen. Ja, ah, okej. Okay. Så det är en helt egen health bar du får. Det blir det blir helt separat från de ja, andra. Okej. Okay, ja. Precis. Så, så du kan även använda den för att rädda dig själv. Ah. Till exempel att du är nere på 500 liv och du börjar äta på någon som har ju då de 6500 under tiden du äter då och förhoppningsvis kanske en healer lyckas ta sig till dig och kan rädda dig efter ultin. Mm så att man kan tänka på såna saker också ja, då. Hur hur ser du ut där då? Bara med, med healern kan han hela ulti livet eller? Nej. Nej, det kan han kan de tyvärr inte. Men om de healer medan du är i ultin fyllstitt vanliga liv på då? Nej. Nej, utan det det då du är helt eh Det är det är din egna grej när du väl har aktiverat han. Ja, ja precis, precis. Det, <laughs> det det är helt det är helt som sagt, det är helt separat. Jajamän, ja, jämman. Ja, jämman. Ja, jämman. Då men då hänger jag med. Precis. Eh uh, och nu kommer ju vi då in på en av sakerna som skiljer Overwatch och Paladins åt väldigt mycket. Mm. Och det är ju att alla olika hjältar har tre olika talents mm. som man får välja i början på varje match. Precis, precis. Man kan man kan nästan se det som inriktning. Ja, precis, precis. Och tre olika inriktningar per hjälte. Ja. Jagora har ju haft åt också det då. Mm. Han har corrosive acid. Ökar skadan på din syra både det du spottar och det som landas kvar på backen mm. och det som är kvar på backen så länge dina teammates är med i det eller springer runt i kletet så har de 20 extra movement speed. Jaha. Vilket är till exempel jättebra för flanks och såna. Åh ja, absolut. Sen har du vad är det den här heter nu då? Site bagget strength. Okej. Okay. Heter den. Ja. <laughs> och det är att eh dina teammates får 125 HP sköld eh och 15 movement speed för varje puls i primal vision. Aha. Du vet det hjulet när du tittar på fiender omkring dig. Precis. Som pulserade fem gånger. Jajamän. För varje puls får du 125 och 15 movement speed Oj. och de stackar. Oj. Ja. Så så så det är ju ganska bra. Problemet är att du måste ju vara det hjulet för att kunna ja. göra det. Ja. Och eftersom detta är en tank så spelar oftast folk honom som, "Hej, jag är stor och stark och plantad." Precis, <laughs> precis. Så så jag jag har inte riktigt fått kläm på på och använda den. Nej, nej. Man Crusher Acid som vi hade innan är ju väldigt enkel. Mm. Den använder den används ju automatiskt bara du använder din vanliga attack med vänster musknapp. Precis. Så så det går ju lite automatiskt. Ja, ja, precis. <laughs> och precis. även när du är julet då så så ingår ju dan syran i vänster musknapp när du rullar då. Ja, ja, precis. Så väldigt lätt använd. Ja, ja. <laughs> och sen har du då dan som är min favorit av de olika tre talentsen. Mm. Och det är a natural persistence. Det det gör att du healer 25 HP varje 0,25 sekund. Okej. Okay när du är på objektivet alltså när du står i mitten på på ängen för att försöka spawna den här siege vagnen som man ska knuffa in i motståndarnas basen precis eller om du är då att vagnen är spawnad om så länge du är i vagnens radie så hilas du 25 hp var varje 0,25 sekunder ja precis det blir lite som en lite som en extra morot för tanken att hålla sig i ja i man ja i man i i den här ärgen då och eh, dan in eh dan dan stanna kvar en sekund efter att du lämnar objektivet. Då kan även stacka den här effekten. Jaha. öka. Okej. Okay. Ju längre du står kvar på punk punkten då objektivet så kan den öka hela vägen upp till 65 HP var, var, varje 0,25 sekund istället för 25. Vad gött. Så det blir ju väldigt mycket självhealing för den tanken. Mm. Så det underlättar ju väldigt mycket för en support och hela honom. Absolut. Vilket är fantastiskt. Ja. <laughs> det är Danya Jagoraf frontlinen då med sina 6 och 1/2000 HP original. Ja, och det det det är ju det, det är ju också en sån sak att tänka på i Paladins jämförsvis med med Overwatch då. Det är ju att du får ju också köpa de här olika items items i spelet som gör olika saker eh där man exempelvis nu då får se för man kan ju också se vad motståndarlaget väljer för talent i början. Och de har köpt för olika items. items också. Och då kan det vara väldigt värt att se i fall fall den här talenten är vald, den med den helande effekten, då kan det vara väldigt värt att ha extra Quarter Rice i sitt i sitt eget lag. Ja, precis för att och Quarter Rise då är en ett item som gör så att man man uh, reducerar helningsfaktorn hos motståndarlaget när man skjuter på dem. Ja, precis, precis. Eh uh, så att uh, det blir ju det blir ju för mig personligen så blir ju det ett djup större djup i Paladins än vad det är i Overwatch. Ja, tycker absolut. jag. Absolut. Du du har mer uh, vad heter det här valmöjligheter, mer customization på precis. på karaktärerna som kan göra dem lite mer till din personliga stil mm. snarare än alla måste spela så här. Precis, och det är en sån sak som jag gillar med med just det spelet då, är också att jag kan spela en karaktär på ett helt annat sätt än dig, men båda av oss är, är viable att spela på på ett Ja, ja, ingen av oss gör fel. Precis, precis. Det är fortfarande en bra gubbe spelat på båda sätten. Precis. Så därför tycker så att jag tycker att de har hittat ett väldigt intressant sätt att göra det här spelet på jämförs vis med många andra i, inom samma arena shooter. Ja. Klass då. Ja. Och en av anledningarna till att jag hela tiden poängterar 6,5 tusen HP eh mm. på Juggernaut som frontliner, det är för att ta till exempel en annan väldigt hård frontliner som jag tycker om att spela. Mm. Terminus. Precis. Han är Han ses som stark och han ja. tål mycket stryk. Det gör han. Han har 4000 HP. Ja. Det är samma sak med Raom. Jag tror att han har 3500 i HP och som också ser som en väldigt stark. Ajojoman, det är lika något Barrick har bara 4000 i HP också. Ja. Och han är ju dock en halvtank. Precis. <laughs> Men det är ju liksom 2,500 HP mer. Ja, det, det, är, det är mycket. Det är snorit mycket. Och sen har ju du, åh, sen har du loadout som jag snart ska gå in på också. Ja. Men ja. Det är som sagt, nya hjälten, Yagrath. Jättekul. Han är så ny så att du kan ju fortfarande inte välja honom i rankat. Det är Nej. alltid så när de tar in nya gubbar. De måste... Säga vad alla säger om han först och patcha honom ett par gånger innan han är värdig att få vara med i det rankade. Precis, det var ju samma sak med Vora när hon kom den senaste ja, hjälten precis. innan. Ja, precis, det är som alla nya hjältar. Ja, precis. Eh, det är deras sätt att försöka jämna ut han innan han går in i det rankade där folk är lite väl blodigt allvarliga ibland. Ja men precis, man man vill ju gärna ha fått dem nerfa det och balansera det innan man släpper lös dem i den den rankade zonen. Precis, precis. Eh uh, Champions det det är ju en väldigt viktig grej i just den här sortens spel. Mm. Jag vet ju att eh, Paladins hade många eh hjältar. Ja. Eh hur många tror du alla hjältar är i Paladins? Oj, Om du är... bara gissar. Men jag bara gissar. Ah. Ja. Gissa? Jag ska jag ska lägga på 40. Oh, du var så nära. Alltså. Ja, ah, 47. Åh, herre man. Det var inte långt ifrån. Nej, men de är många. Jag trodde det var runt 30. Ja, men ja men men du å andra sidan så har ju du du har ju varit med sen det kanske var cirka 30. Ja, jo, det har jag ju visstligen. Så så att det är ju du har ju varit med sen det började. Så vi har för tillfället har vi 14 stycken damage. Ja. Vi har 12 stycken frontliners. Ja. Vi har 11 stycken flanks. Yes. Och 10 stycken support. Ja, det är klart. Support, supporten får alltid minst kärlek. Ja, det så är det i alla spel. Jajamän. Jag gnäller på det. Konstant, och jag kommer fortsätta gnälla på det konstant tills jag får det här spelet som vi pratade om i förra avsnittet. Men när det mest supportkaraktär i ja, det spelet. Ja, även. Då kommer jag sluta gnälla om det, då är jag nöjd. Bara vi får ett vi behöver ha ett sånt spel. Vi, vi... Ja. Eh, så här är det då. Jag tänkte nu tog ju Ultrafail upp det. Eh, mm. skill till skillnad där då på Paladins och Overwatch, det här med item shop. Ja, precis. När du är i en match så får du börja med ett antal credits. När du gör saker i matchen som assists, eh uh, kills, du du står på point, objective time kallas det, ja. så får du credits och även när du healer som healer ja, och så här precis, ja, så får du mer credits. Uh, de här creditsen kan du spendera i början av banan. Uh, och med, med hjälp av att bara trycka på i så kommer du inte i itemshoppen. Du kan köpa fyra saker i itemshoppen och uppgradera varje sak tre gånger. Precis. Och uh, det finns fyra olika kategorier med fyra olika items i varje kategori. Mm. Du har defense där vi uh, det är första kategorin och där har vi uh, illuminate som gör att du kan se osynliga motståndare. Uh, längre bort helt enkelt. Pre precis precis precis. Eh du har resilience som gör att eh vad heter det? När du blir tåligare? Nej. Nej. <laughs> Nej, det blir du inte. Eh eh vad heter det? När du blir stannad och sånt. Crowd Hallå. control. Ja, precis. Eh när när när du när du har crowd control effekter på dig, ja. till exempel att du är långsammare eller att du helt är stunnad och såna här saker. Ja, precis, precis. Det jag håller Inte lika länge om du har resili Resilience. Nej, precis. Sen har du Blast Shield. Här kommer det in att man får mindre skada istället. <laughs> blast Shield gör så att du får mindre skada mot A och E-attacker. Precis. Så som explosioner och till exempel Jagora syra på backen då. Som, ja. som ett bra exempel. Ja, precis. Sen till sist har vi Haven som då är defense mot direkt skada. Ja. Som till exempel attacker som inte exploderar som Tyras kulspruta en volley assault rifle till ja, exempel. Ja, ja, precis. Eller Jinx laser. Ja. Så sånt tar du mindre skada från istället då. Precis. Sen går vi ner till utility som mm. är andra då. Och där har du nimble som ökar din movement speed. Mm. På din karaktär vilket brukar ofta vara väldigt populärt hos flanks och sånt att, att köpa? Absolut. Eller eh eller dig om du spelar Terminus Flank. som är. Eh <laughs> <laughs> <här> så har vi då Master Riding eh som ökar din hastighet på ditt mount. Precis. Anledningen till att man väljer att ta det är för att snabbt kunna komma tillbaka till ditt lag när du har dött eller om du och ditt lag vill absolut vara snabbast till mittenpunkten för att börja defendas så fort som möjligt. Precis. Sen har du moral boost, vilket ökar hur fort din gubbe får sin ulti som vi pratar om där ultimata starka attacken. Precis. Och sen har du Chronos som är en eh, lite mer så här cooldown för alla skills. Ja. Så så att alla skillsen blir lite snabbare. Ja, förutom eh förutom ultim. ulti. Då. Ja, precis. <laughs> den räknas inte som en vanlig skill, det är därför man nämner den som ulti. Precis, precis. Eller ultimate som är då det korrekta. Ja, precis, precis. <laughs> sen har vi tredje kategorin i itemshoppen är healing där vi kan köpa revivenate vilket gör att du får mer healing från andra spelare. Ja. Så till exempel du underlättar för din support i ditt lag om du har rejuvenate. Ja. Det, många gånger är det väldigt uppskattat som support att eh, de framförallt tankarna väljer eh, att ha Re rejuvenate på sig. Ja, beror på vilken tank det är. Självklart, självklart. Sen har vi veteran. Ja. Och den är det väldigt sällan man ser folk använda. Vilket beror på att den ökar hur mycket du fyller på när du är utanför strid. Mm. Och oftast är man i strid. Ja, precis. <laughs> är du för länge utanför strid så kanske du gör något fel. Ja. <laughs> sen, ja. Sen har du kill to heal. Det innebär att när du dödar eller får en assist- så får du en viss mängd HP tillbaka. Ja. Så till exempel är du en support och du healer en tank och tanken dör där då har du fått en assist då får du också liv. Ja. Som ett exempel då. Exempel. Och sen har du life rip. Vilket är helt enkelt om du skjuter på en motståndare får du lite liv tillbaka. Ja. Väldigt enkelt och simpelt. Ja. Sen kommer vi till ett av de viktigaste träden enligt mig och det är offense. Mm. vilket är attacksaker. Ja, men så att du till exempel har bulldozer. Ja. Yeah. Bulldozer förstör saker som sätts ut. Som till exempel tanken Barrick, han sätter ut turrets på backen, då skjuter du sönder de turrets en lättare. Eh, mm. uh, Helen IO sätter ut ett pet som hjälper till och hilar och attackerar. Har du bulldozer så förstör du dan lättare. Ja. Yeah eh uh, ging healer via att sätta ut illusions uh, som liknar henne själv mm. du förstörde dem lättare med bulldozers. Ja. Yeah. Så där har vi en helhet av hur buldo ser funkar. Precis. Och sen har vi då det som Ultrafill nämnde här tidigare, Quarter Rise. Ja. Personen du skjuter på när du har Quarter Rise kommer inom en viss mängd sekunder då få mindre healing från sin support och även från sina healing items till exempel life rip kill to heal och såna här saker. Ja. Så och även om de har någon slags egen heal ja. så får de mindre mindre HP tillbaka helt enkelt för att du har skjutit på dem med Qu tortoise. Precis. Ja. Sen har vi deft hands som helt enkelt är reload speed. Du laddar om snabbare. Ja, även. Vilket eh, vissa karaktärer tjänar jättemycket på, att ha. Oh ja. Ja, ett exempel för mig är ju Lex med en gång där för han laddar dem alldeles för alldeles för långsamt och har alldeles för få skott i sina magasin. Jajamän. Går väl vissoligen och ordnar med loadouten. Ger ja, det absolut göra. Ja, men ja. vi vi kommer ju dit sen som sagt. <laughs> och till sist då i offense-trädet och i Schopenhet och hålla ett har vi Recker som helt enkelt ökar skadan du gör mot sköldar, ja. vilket är väldigt bra mot väldigt många tanks som sätter upp sköldar. Precis. <laughs> Helt enkelt. Så en dan en tanken jobbar med sina sköldar, köp massa wreckor så kommer du förstöra de skölden på nolltid. Ja. <laughs> Helt enkelt. Ja, det, det det var någon match när jag spelade vad heter han meda stora sköldar? Ehm Atlas? Nej, ehm Fernando. Ja, precis. Det var någon gång jag spelade med Fernando så hade jag tror det var tre stycken i laget full wreckor. Det, jag, jag, det var ju ingen idé att jag tog upp skölden ens en gång. Nej, nej. Du, du visar den och den är borta. Och nej. så är den nere på coolan. Och så bara, aha, vad gör jag nu då? Ja, precis. <laughs> det, jo, ja. Jag har också spelat Fernando. Du, du har varit där. <laughs> Jajamän. <laughs> det är roligt dock. Det är, roligt. det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Och sen det här då som till exempel Ultra Fail pratade om tidigare. Med att man även kan spela fel gubbe på fel position. Ja, precis. Precis för du har ju supportkaraktärer. Tanken är ju att det är dina healers. Ja. Du har frontline, de ska vara den stora, starka tanken längst fram. Ja. Du har flanks, det är lite som en glaskanon. De har inte så mycket liv själva, men de gör jättemycket skada och ofta snabba också. Och snabba. Ja. Och sen har vi damage som är våran ja, äh, vanliga skytterslusk skit nästan. Ja, men precis. Det det den den, den medel i otåla stryk och den är ju bra med skada. Ja, helt enkelt. Precis. Men så kan man mixa lite då. Som vi har ju till exempel belysning på level, mm. på level up. Ja, jamen. Och ja. jag? Ja. Vi två gillar ju att spela support väldigt mycket. Ja. Men väldigt väldigt ofta så så kan ju vi låta bli och hela och istället ligga etta på mass damage i hela laget. Precis. Vilket tyder på att du klart och tydligt kan spela en support som en damage class. Exakt. Så när vi när vi har kul på på vissa kvällar och även på vissa av Level Labs medlemskvällar. Mm. Och vi är ett fullt lag, fem spelare så man inte behöver ha en random spelare från någon annanstans i världen som man inte vet vad han kommer välja eller hur han spelar eller någonting. Precis. Så kan ju vi ofta gå in med två support och säga att nej men den här gången så gilar du och jag satsar mer på damage. Precis. Och det alltså ibland blir ju det såna sjuka siffror. Jo ja. Särskilt äh, den jädra be belysning. Han <laughs> sikken damage han kan göra med supportkaraktärerna. <laughs> ja, nej det är det är knas. Ja, det är det är helt otroligt. Jag spelar ju väldigt ofta Jing eller Grock. Ja. Och belysning spelar ju Furia eller IO. Ja. Eh, jo jo jo, mer damage med med gingen vad jag gör med Grock. Ja. Men jag kan mainheala med båda. Ja. Och uh, belysning kan ju mainheala med både Furia och IO. Och men av någon sjuk anledning så är ju hans damage alltid på liksom spot on ändå. <laughs> Jo, eh det ska jag också säga så att belysning är en väldigt väldigt van spelare utav såna här spelar utav såna här spelar och shooterspel och så. Ja, precis, ja. inte bara shooters utan även arena shooters. Ja, Jiman. För att han har han eh, körde ju jättemycket TF2, alltså Team Fortress 2, när det var populärt och sedan absolut mycket Overwatch efter det och sedan har han kommit in i Paladins nu och Ja, vill lyckas lura in honom till slut. Till slut så lyckas lura <laughs> lura in honom och han verkar ha fastnat ganska hårt i Paladins träsket också Jajamän. så att det är det är bara kul att se det det är, ja, det är skönt är att ha med kul. honom. Och sen en annan rolig support är ju Genos. Jättekul support. Det är ju min min favorit favoritkaraktär av alla karaktärer i spelet just nu. Ja, du menar väl honom skulle väl man kunna säga. Det ska man absolut kunna säga. Att mena någon är ju att det är den man väljer att spela mest. Ja, det tänkte. är ju huvudgubben man, man man brukar ha. Eh så att det är väl Delhan och Raam som jag brukar köra mycket. Eh försöker lära mig Taira lite grann också eh som damage då men men där har jag ju också två olika builds när det kommer till Genos då. Det har jag en som är mycket mer damage inriktad och sen en som är mycket mer healing inriktad. Mm. Då är ju healing inriktad healing inriktad är också till för att boosta skadan på mina medspelare. Ja, himla. Ja, himla. Så att de blir mycket mer inriktade. Men jag skickade att... ju en print screen till dig så ja. du har ju lite att lära dig. Har lite att lära mig. Jag har lite att lära mig. Det var en person som som spelade Genos sjukt. Ja, han hade 130 det 1000 i skada eh på en match den här mm. Genosen som var i mitt motståndarlag. Mm. Jag kan väl säga det då för i jämförelse där så brukar jag kanske när jag när jag spelar min damage build av Genos brukar jag kanske ligga på 80.000. Ja, ja i man. För det ja, men på andra sidan så hade han även bara 16.000 i healing. Okej. Okay. Vil vilket är skrukt lågt. Det är jättelågt det här. Men men alltså det gör ingenting om du har gjort 130.000 i skada. Nej, det nej. då är det okej okay att ha så låg healing. Precis, precis. Då då har man verkligen verkligen gått in åt ett annat håll liksom. Jajamän, ja men ja, oftast i en normal match når man inte 100.000 plus i i damage. Nej. Och han var den enda i den matchen som hade 100.000 plus i damage. Mm. Så han hade han hade även mest credits inkänt att i hela matchen bland båda lagen. Ja. De Lysa vann på... de vann tyvärr inte. Det gjorde vi ja. för det var nog väl samma match där jag inte ens dog en andra gång. Precis. Och även wipea hela motståndarlaget när jag var själv som ging supportkaraktär. Ja. <laughs> det är ju också en sån sak som som kan vara lite speciellt med just de här olika spelsätten då, det är att du kan aldrig vara helt säker på att en en person som spelar Jing exempelvis då kommer spela som support. Nej, Så hon det, kommer vi... ju hela vare sig hon vill eller inte för Självklart. det går på automatik igen med skills. Självklart, men men du du kan ju inte vara säker på att eh, du kan gå in med samma samma taktik mot varje jinkarakter jinkspelare. Nej, absolut inte. Precis. Och det så ska du aldrig tänka på någon av karaktärerna Nej. för att just Nej. för att det finns ju då de här tre olika tällensen mm. som gör så stor skillnad på själva spelstilen. Absolut. Och samma sak då när vi kommer till nästa grej som vi som du pratade om förut där loadouts som vi har teaserat lite granna här nu. Nej, ja, hajman, hajman. Eh, jag tänkte ju att jag skulle gå igenom min absolut favorit karaktär alla spel någonsin när det kommer till en support mm. en healer ja. det här är den absolut bästa healer karaktären jag någonsin har stött på i i tv-spel i tv-spel tv ja jävlar ja. <laughs> och det är ging ja <laughs> Och wow, vad hon är häftig. Hon sitter på sina mäktiga 2200 HP. Ja, men det är mycket ojämförbart med 6,500. <här> <här> ja, du får du får plats med tre ging i en <här> i en jaggar. Jaggar. <här> det <är hemsigt>. här måste. Och du vill jag även tillägga att vissa attacker gör 2000 i skada. Ja. Så det är liksom en attack om liten fiis så är jag död. Yeah. <laughs> Men i alla fall vi börjar med talent sen. Ja. Yeah. Då har vi focusing lens som är en ren attack talent. Ja. Yeah. Du gör 200 extra skada om du träffar samma fiende med alla fem av dina skott. Mm. Alla fem av dina skott innebär inte att du måste trycka på vänster musknapp fem gånger. Nej. För att du har åtta skott i en magasin. Ja, okay. Vilket kan vara lite förvirrande för nya spelare när de läser den. Ja. För alla dina fem första skott men du har åtta. Mm. Du vet. Det är så här att hon skjuter en laser med sin vanliga attack. Ja. Ja. Dan Lassen träffar 5 gånger på 0,2 sekunder 90 attack per gången han träffar. Aha. Ja, så ja, okay. det, ett skott är 5 stycken skott. Ja, ah, okej. Okay. Helt enkelt. Ja. Och om du då träffar alla de 5 skotten så gör du direkt 200 extra skada. Okej. Okay. Så du har de 90 gånger 5 plus 200. Ja. Vilket blir ganska mycket. Absolut. Ja. Eh sen har du Life Exchange, vilket är hennes fulla healing talent. Mm. Eh Shadow är en attack som du förstör dina illusions med. Ja. Eh istället för att du förstör dina illusions med den så kan du nu sikta med musen och direkt hela 700 på personen du siktar på. Ja, okej. Okay. Och istället då så kan inte dina illusions explodera överhuvudtaget längre. Nej. Nej. Vilket de gör original. Ja. Nu kommer vi till min favorit Resonance. Mm. Vad gör den då? Jag har till och med skrivit ett litet hjärta i jämte Resonance. Oh. Så mycket gillar jag. Då. Så är ja, jag menar. Då är det så att om en illusion dödas eller att tajmen tar slut för om han inte bara egen liv utan de har en timer på sig också. Ja. Då exploderar de automatiskt för 500 i skada, alltså shadow damage. Okej. Okay. Om en en vanlig om du inte har Resonance. Ja och en illusion dör eller att tiden då slutar händer ingenting den bara försvinner. Ja, ja, men har du resonansen så exploderar de istället? Ja, okej. Okay. Ja. Vilket innebär att du kan kasta åt eller dina illusions precis jämte fienden med vetsen att de ska förstöra den bara för att du ska skada 500 på alla i närheten. Ja, men. För att är en healer i närheten som bara ligger på strax över 2000 HP. Det är nästan halva livet. Ja, men. <laughs> Så man man kan på på med hjälpa Resonance stå taktiskt kasta in dina illusioner mitt i en group fight, hinna heala din, din team lite och sen gör de brutalt mycket skada på allting omkring mm. utan att du har använt din shadow attack vilket innebär att du inte har han på cooldown, vilket i sin tur innebär att du kan spawna nya som du själv spränger direkt efteråt för 500 MN skada då. Ja men. Eller 1000 i skada om du har två av dem. Precis. Om båda träffar. Ja. Så det blir väldigt mycket skada helt enkelt. Väldigt mycket skada väldigt fort. Ja. ja. Nu då om vi kommer till det här med load out och det är ju verkligen där är ju en ännu större customization än vad talents är. Ja. Loadout är någonting som varje karaktär har. Eh det innebär att det finns 16 olika kort eh per karaktär. Eh i en loadout får du välja fem av de här olika korten för att bygga en loadout. Ja. Yeah. De här olika korten eh gör olika saker med dina skills de kan även ge dig mer max hp mer defens som såna där saker det är lite olika beroende på de olika gubbarna. Ja. Sen när du har valt fem stycken så har du 15 poäng. Du kan sprida ut på de här korten. De fem olika korten. De fem olika korten, ja, precis. precis. Så du har level 1 på dem automatiskt och sen kan du sätta ut resten av poängen då för att göra dem ännu starkare. Till exempel en grej som kanske ger dig 10 movement speed. Om du lägger ett par poäng på det kortet så kanske du har 25 movement speed istället. Så att man kan säga att man uppgraderar effekten av det loadout kortet ännu mera. Ja. För att än en gång då göra det ännu mer personligt för din spelstil. Precis, precis. Och det det kan ju vara lite knepigt i början att äh, veta vad man ska satsa på för olika talents äh, talents och det kan vara knepigt att veta vad man ska satsa på för olika eh äh, kort och sådana saker. Ja. Så så så att Palladin sa jag faktiskt bara att jättesmarta och schysta och hjälpte den där. De har eh äh, ett från början då så har de tre, tre olika loadouts. loadouts som matchar namnet på de tre olika talentserna. Ja. Och då funkar de väldigt bra i symbios med varandra. Ja, som till exempel då med Jing. Om du inte har någon personlig loadout och du vill spela med Talenten Resonance så finns det en loadout som heter Resonance. Precis. Väldigt enkelt. Ja. <laughs> ja. ja. Det är lagom enkelt i alla fall. Precis. Och sedan när man väl känner att ja men nu har jag spelat en del, nu vet jag hur den här karaktären fungerar, eh då då och om man går in och kollar på på de här loadoutsen då då brukar man kunna få en mycket bättre uppfattning utav ja, oh, men jag jag jag spelar ju den på det här sättet så då kan man liksom skapa jag, karaktär skapa loadouts baserat på hur man själv spelar karaktären. Ja, till exempel, åh, jag använder den här attacken jättemycket. Vi går in i loadouts och kollar hur kan jag ändra eller göra den här attacken starkare? Precis. Eller kan jag till och med sätta in så den här attacken får livestil. Precis, precis. Och massa såna roliga mixar då. Ja. Så det är jättekul. Så jag tänkte ju nu då eftersom jag ända sen vi började den här podcastern ja har ju pratat i den här podcastern om om min kärlek till ging. Ja, precis. Så jag tänkte eh berätta om min loadout, min ja. main loadout/troll loadout. Ja. För det är ju egentligen vad jag gör. Ja. Ja, men precis. Jag trollar, springer runt och bråkar helt enkelt. Ja. Och då är det så att jag väljer kortet Spring Bloom som jag sätter 5 på Enji. Det ger mig 2,5 sekund cooldown eh när en fiende dödar en av mina illusioner. Ja okej. Okay. Så att eh, ju fler av mina illusioner de dödar, desto snabbare får jag tillbaka dem och kan kasta ut nya. Ja, och, och de exploderar för 500 skada för att jag spelar med Resonance. Precis. Så det det är ju en väldigt bra combo de då. Absolut. Eh sen har jag level 5 harmony mm. som gör att jag healer 65 av skadan som mina illusions gör när jag aktiverar shadow. Aha. Så jag har en väldigt stark self healing. Ja. Helt enkelt. Så ja, skickar jag skickar in två stycken och de gör 1000 i skada på åtminstone fem spelare. Mm. Jag har bara två och två i liv. Jag har fullt liv nu det och pre Precis precis precis. <laughs> Vilket är jättekul då. Ja. Yeah. Jag har två poäng i tangible så det ger mig ju flat out 100 extra HP. Ja. Så att jag har 2300 HP. Ja, det är många bäcka små. Precis, precis. <laughs> Sen har jag en encouragement som ger mig två på level 2 också som ger mig 2 sekunders cooldown efter en elimination. Ja, okej. Okay. Så att om jag dödar någon eller om jag får en assist så får jag ännu mer cooldown. Ja. Yeah. Så om jag dödar någon som på grund av att de förstörde min illusion, ja, yeah. så får jag 4,5 sekund cooldown på just illusions. Ja. Yeah. Och det det de, och och de de har inte mycket mer. Nej, precis. Jag den, kan kasta direkt efter det igen. Ja. Precis, precis, precis. <laughs> och den sista jag har är ett poäng i rewind. Ja. Yeah. Rewind spawnar en illusion med 20 HP, inte så mycket. Nej. Uh, när jag teleporterar dit en av mina illusions har dött. Aha. Då kommer poppar det upp en uh, 20 illusions. Yeah. Det innebär att till exempel om det står en fiende, mm. jag kastar upp och äter det två illusions. Ja. Yeah. De dödar en illusion. Ja. Yeah. Jag teleporterar mig dit. Vi har två illusions. Ja. Yeah. Jag kastar upp min tredje illusion, smäller de för 1500 i skada. Ja. Yeah. Ja, så ist istället för att ha två för 1000 skada vilket är gränsen. Ja. Så har jag köpt pluslit tre stycken. Ja. Så det inte ska vara möjligt. Nej. Vilket vilket är jättekul. Ja. Högre upp i nivåerna när när när du kommer upp i i svårigheten i ranking och såna grejer mm. så ser du väldigt många använda såna grej taktiker med jing. Ja. Men om du spelar till exempel i casual och sånt som du du inte har ranking och sånt. Precis. Så blir de flesta chockade när det börjar poppa upp för många jing lures på ja. samma ställe. Jättekul. Och det är jättekul. Ja. Jo det blir ju det blir ju det är klart att när man inte är van eller när man inte förväntar sig att det händer så jag jag, jag har ju spelat mot dig Jajamän. när du spelar Jing och jag vet ju hur hur fruktansvärt det kan vara. Ja och att man helt man är överallt över hela Jajamän. banan också. Ja ja men så. Och och det är också jättekul då för du har ju din vanliga attack Illusion Mirror som skjuter en laser det var ju det här med fem gånger på 0,2 sekunder 90 butik. Precis. Sen har du Shadder aktiverar Illusion så att den blir självsökande och springer mota närmaste motståndaren för att explodera för sina mm. 500 i skada. Ja, och det är ju det som sagt, som du sa förut, 500 i skada, det är inte lite. Nej, det är det, mycket. Det är ganska mycket. Det är bara bara att tala. Som ett exempel där på på Jing så är det ju en, det är nästan en fjärdedel av av livet liksom. Ja, mannen. Så är du en support så så blir 500 skada, du blir du blir radd. Ja, <laughs> och springer er och... ifrån. Visst är det så. Och efter Shadow så har vi Dimensional Link, vilken är getaway skillen då på F. Mm. Det det är den som hoppar emellan de olika eh uh, illusionsen, ja. Precis. Inom en eh uh, viss tid period period då. Ja. Så kan du teleportera dig emellan dina illusions och det är den illusionsen som är längst bort från dig som du ska teleportera till. Ja. Och du kan fortsätta att teleportera till nästa så länge du gör det inom en viss specifik tid då. Ja, okej. Okay. Ja. ja. Sen har du Illusion. Ja. Och det är självklart Q-attacken då som du skapar den illusion med. Ja. Och den automatiskt healer närmaste lagkamraten för 400 HP varje 1.6 sekund. Ja, precis. Ja. <laughs> en en en sån kallad hot en heal over time. Eller? Nej, det blir ju en direkt 400 heal, men han gör det varje 1,6 sekund. Ah, okay, okay. Oh. Ja, okej, okej. Ja. Ja. Healing over time det är ju mer uh, regeneration precis. så som uh, din karaktär genom så ja. precis precis. Och sen har vi då det den absolut häftigaste ultin i hela spelet. Ja. Illusory Rift. Du hilar 600 per 1 sekund i 8 sekunder. Ja. Så det är ju 600 HP gånger 8. Ja. Ja, i alla. Så det kan ju man kalla död. Det är ju man kan, precis. Nej, inte hot, hot, hot, hot precis, healing all time. In overtime. Ja. Eh, uh, på alla i ditt lag, vart de än befinner sig på kartan. Så jag Klassigt. kan stå i i liksom precis utanför basen, medans resten av laget står på slutet av banan och jag healer dem. Ja. Och det är inte nog med det. Med så länge dan är aktiv kan du använda din Dimensional-link och teleportera dig hur många gånger du vill inom de här åtta sekunderna till vilka medlemmar i laget vart de än befinner sig på kartan. Så att du kan återigen då ta dig själv från början av kartan till slut av kartan ifall du har medspelare där borta. Ja, så det jag brukar göra det är att om vi är i en slutpush man är, allting är liksom det, det är saker som händer överallt ja. det bara smäller och du råkar göra fel och du dör som jing. Ja. Du spawnar tillbaka. Oftast hinner du inte springa hela vägen till slutet innan ditt lag är dött Nej. när du spelar support. Precis. Så det du gör det är att du går utanför dörren, kickar igång din ulti, hilar upp hela ditt lag och på en millisekund står du där med ditt lag igen. Och kan stå och hilla som vanligt. Då hilla som vanligt och sen kasta ut illusioner som exploderar. Och... Jajamän. Så det nej jag älskar henne hon är så underbar. Alltså jag, hon är ligg ju så varmt om om hjärtat på mig att jag till och med sitter och tittar på skysta bilder som hade varit kul att återa. Ja. Nej Ging. Nej det, ooh, jag jag hon är min gaming kärlek. Ja, jamensan. Eh. Det det man ska ha såna också. Ja, jag får säga förlåt Iris och Tifa. Ja. <laughs> ni har ni har blivit överkörda av Ging. Ja, är inte lätt. Inte lätt. Så jag kan ju fortsätta måla på om Paladins i år och dagar men jag tänker så här att det är ju ändå ett spel som vi båda har spelar som ingen av oss direkt har någon plan på att sluta spela. Nej, precis. Så jag kan ju dyka in med en liten sån här nu gör vi en liten djupdykning på den här karaktären avsnitt ibland. Det gick jättebra, det är en jättebra idé. Om ni andra, om ni som sitter och lyssnar tycker det är en rolig idé och ni tycker att det har varit intressant att höra lite mer eh fördjupning i Paladins så Säg gärna det till oss och ja. vill ni höra fördjupningar på annat än karaktärer till exempel specifika banor specifika game modes och dylikt för det finns olika sånt också mm. så säg gärna till om det så löser vi det. Absolut och inte bara det utan vill ni även spela med oss och komma in på på Discord servern? Ja precis, kom in på på Mob Ajas Haidout som han heter Jajamän. och även på Level Up Discord. Ja, vi spelar på på båda ställena. Jajamän. Så att men men du känner dig färdig med Paladins där för tillfället? Ja, vi får, vi får väl säga det. Vi får säga vi får säga det. Ja, jajamän. Yes, men då hoppar jag över och in och pratar om spelet som jag har spelat. Ja, jajamän. Eh och det är faktiskt det nya spelet ifrån ifrån ett spelföretag som heter Mechanical Head Studios men det är publicerat utav Yacht Club Games som är de som eh, gjorde eh, Shovel Knight. Aha. Så att det här är ett eh, också ett side scrolling action platformerspel som Shovel Knight fast det är ganska olikt Shovel Knight. Eh, det här eh, är mycket mer likt vad eh, ska man säga Ninja Gaiden eller Batman:s eller eh, lite åt det hållet kan man säga. Eh du har en det det är en side scroller som sagt det heter Cyber Shadow och det han du du är en du är en robotninja är du Wow ja ja men sån ja ja men sån Eh det visades första gången upp på PAX 2019 det var väldigt hemligt innan dess och sedan efter det så har de visat klipp härifrån Eh anledningen till att det är lite speciellt är för att det är en enda person som har utvecklat hela spelet och det är finska Arne Hunsinker. Okej. Okay. Ja ja men sån. Och så att han har utvecklat hela spelet själv. Det enda som han har fått hjälp med är musik eh som musiken är ganska bra måste jag säga och hyfsat snygg pixel art i spelet också men inget jag skulle inte säga att det är något extraordinärt egentligen utan det, vi har vi har sett många andra pixel art med som är snyggare eh uh, nu uh, i, i i samma tid som <laughs> <laughs> om vi om vi säger så alltså nej ja, men nej men eh jag, jag, jag, jag, jag ser inte att det inte är inte är snyggt gjort och inte är bra gjort men jag har sett snyggare också. Ja, nej men. Ja, så snygga redningar. Uh, ja men <laughs> tack tack. <laughs> du du spelar i alla fall som Shadow eh uh, som är den här robotninan då. Du du det, det sker någon stor explosion och du vaknar upp i en robotkropp dann dan uh, snygga robotninjan men inte så snygg robotninjan. Precis, precis. Ja, hej man. Eh <laughs> Du du verkar vara den enda uh, ifrån din klan som inte har blivit fångad utav uh, Dr. Progen som är stora ondingen i det här uh, i det här spelet. Ja, hej man. Eh uh, han har fångat de andra i din klan som är det är fyra stycken kvar utan för dig och sedan din mästare som behöver din hjälp. Eh uh, du har då hamnat i den här robotkroppen och uh, för att rädda ditt liv kan man säga men du har inte fått vila färdigt utan du blir väckt mycket tidigare än vad du vad du skulle gjort så att du har inte din fulla styrka. Jag får lite Robocop vibes här. Det är lite det är lite åt det hållet faktiskt känns det ja, som. Eh och sedan så så är det en liten robot då som heter LGon som eh, som som kommer och och är liksom din polare på vägen lite grann berätta lite vad om backstoryn och sakerna som händer just nu och vad du håller på med och ja lite man. din sidekick. Precis, precis. Sen dyker det upp lite då och då en liten gulle liten flygande robot som kommer fram lite då och då genom hela storyn. Eh och sedan efter det efter att du har fått reda på allt det här så är det liksom ah, off we go eh och du börjar i på första kapitlet utav 10. Och det sker lite som eh, du, du du har lite du får lite kontra känslor du får lite så där du går från bana till bana och emellan banorna så är det liksom du får en liten kartskärm kan man säga om som som visarar vägen du kommer gå. Ehm det som jag skulle säga är spelets stora fördel är bossarna i spelet. De är rätt coola och varje boss har liksom sin egen ja ett eget tankesätt man kan tänker i designen bakom. Men synliga spelmekanik så. Precis. Sin eh det finns unika spelmekaniker. Ja, ja. Eh och så självklart också funkar ju vissa taktiker bättre än andra på på de olika bossarna då. Under tiden av spelet som, mm. som spelet går så kommer liksom random minnen fram som som du verkar ha du får liksom flashbacks och det gripplar dig lite tillfälligt och du får en liten du får lite mer vetenskap om din backstory, vart vart spelet kommer ifrån, vad som har hänt med din mästare och andra sådana saker genom genom spelet då och vem Dr. Progen är och varför saker har hänt som de händer och såna saker. Ehm um du du hittar olika andra folk i din klan som du räddar då men de är oftast då för för långt gångna i den här processen av att bli utsyferna det alltså utsugna sin energi ifrån sig av Dr. Progen då. Men du hittar dem, du befriar dem och sedan så dör de men när de dör då så ger de dem dig olika liksom deras styrkor kan man säga så att det blir lite som en sån här Mega Man grej så att när en person dör där så får du delas egenskaper. Så det är en blandning mellan Robocop och Mega Man. <laughs> ja, och Ninja. Hajman. <laughs> Så att du får abilities då som att eh du kan göra kasta kasta shurikens, eh du kan deflekta projektiler, du kan eh, lära dig att springa och andra såna saker då. Allt efter som spelet går då. Så varje kapitel introduceras du oftast till någon ny mekanik i spelet då. Hajman. Eh och sedan så kan du också hitta lite olika specialvapen eller special items som eh, återigen då knyter an till Ninja Guiden. Eh varje gång som du får ett sånt här specialvapen, det behåller du så länge som du inte blir träffad. Du kan bli träffad 3 gånger sen förlorar du det här special itemet då. Och då finns det massa olika såna special items också som det finns eh det första du hittar är att du får lite längre reach på varje slag som du gör. Och det andra som du hittar är en jättestor scytheken som är liksom kopplad till din kropp kan man säga och den när du hoppar runt då så svänger den nästan som en yoyo runt dig liksom. Och du kan slå på den här och så så åka den rakt fram och du kan använda den för att attackera fiender. Men som sagt, du blir du träffad 3 gånger så förlorar du den här itemen så. Det finns också en typ av service pods kan man säga och det är sparpunkter som du kan eh laga med ja vad ska man säga pengasystemet i spelet och de de kan du då laga och om du lagar lagar om kan du göra det på tre olika sätt. Du kan ha det med så att du får full hälsa. Du kan ha det så att när du går på dem så får du full magi och du kan laga dem så att du får ett sånt här item också då och det kan vara värt att göra beroende på vart de hamnar. De här hamnar oftast ganska strax innanför ett bossrum. Märker man hyfsat hyfsat snart i spelet. Ja, hej man. Försöker hjälpa er en litet där med att ta bossarna. Precis, precis. Eh jag skulle säga att det här spelet är relativt bra. Det det det som det lider utav är att det känns som att på slutet av spelet så har det fått in det har tagit in för många idéer kan man säga. Så att du slåss mycket mot eh det det svåra i spelet tycker jag är mer av att kontrollerna känns som att de jobbar emot dig än att du faktiskt har problem med själva spelet i sig. Eh sedan så tycker jag att vissa gånger så kan bossarna och vissa delar utav spelet blir väldans frustrerande för att du liksom du dör och dör och dör och det är ofta inte ditt fel utan att det är liksom att kontrollerna är för ja men inte inte komplicerade men de är liksom motarbetande mot dig. Det är svårt att förklara men det är lite det du, du får en liten ja jag, i början av spelet jag skulle jag säga de första 3 till 5 kapitlena är kanon och sen efter det så känns det nästan som att det tappar mycket utav det här momentumet som hade de hade ju i början av spelet. Ja okej. Okay. Tyvärr får jag väl säga men det det tar inte jättelång tid att spela igenom hela spelet. Det är helt klart värt att spela och det kom ut det kom ut den 26 januari 2021 så att det är relativt nytt också. Så att jag tycker definitivt att det är någonting att och och plocka upp. En till sak som jag vill säga om det är att det har in, inbyggt i spelet så har det någonting som kallas för feats alltså lite specialuppdrag du kan testa på att göra bara för att är i själva nu utmaning. Och det är till exempel som att komma till första bossen utan att skada någon en av fiender. Så du måste hoppa liksom emellan fiender och såna här saker för att överleva. Eh eller att klara en specifik boss utan att slådan i ryggen. För att om du när du slårdan i ryggen så är det väldigt lätt att göra så så säger karaktären som du möter då den här bossen som du möter han flyr i slutet av den här fighten och tycker att en du, du vann den här gången men en vinst utan ära är ju ingen vinst alls medans om medans då han tycker att om ja, du slog i honom i ryggen så det är, det är det är inte honorable liksom cheater ja men lite så inte så känns det men om du gör den här fighten då att inte slå honom i ryggen Då får du faktiskt en annan dialog med karaktären. Jaha. Så det är lite lite små ändringar som gör Jajamän. beroende baserat på hur du hur du väljer att spela spelet kan man säga. Det är lite små kul. Lite små kul och de har lite såna här små saker men mycket utav många utav de här små irriterande problem men de här vad ska man säga quality of life problemen man kan ha i spelet. Känns som att de bara finns där för att så var det på 80-talet. Ja, okej. Okay. Och då, försöker då, dra tillbaks lite av den där retrokänningen. Precis, och då kändes kanske inte gjorde på rätt sätt. Nej, men precis, och då kändes det då kändes det som att vi vi har lagt till de här quality of life-förändringarna utav en anledning liksom. Precis. Så då blir det lite frustrerande lite anledningen till att vi inte hade dem förr vad ingen hade kommit på dem. Men pre precis, <laughs> precis, precis. Använd dem nu. Precis, så att det blir det blir lite Fiel saker att ta tillbaka. Precis, det finns precis. bra saker att ta tillbaka och det finns saker som vi borde lämna där borta. Precis. Ja. <laughs> och det finns det finns en del i spelet som är som som verkligen som jag har skrivit upp här som verkligen får mig att känna en sån här varför har ni med det här? Det, jag vet ju varför det är bara för att det är en throwback till att många spel hade en sån här grej på 80-talet, mm. 90-talet. Och det var är en en hel en hel sektion av spelet du, du har du har spelat som ninja som springer runt och slåss eh, i den här världen i en ninja gaiden-aktig stil hela spelet igenom fram tills du kommer till jag tror att det är typ kapitel 7 kapitel 8 någonstans där i slutet då du helt plötsligt har en halv bana som bara är en mot, motorsykkelstrid då åker du liksom från en från ena sidan till andra sidan och det är bara på motorsykkel och du har ingen savepunkt emellan utan du måste ta dig igenom hela den här banan precis som eh Battletoads. Ja, det var precis vad jag satt här mm. borta och fnina och hade i i tanken. Mm. Jädra Battletoads. Och, <laughs> och och där där känner jag då det, det är verkligen ett bra exempel på Turtles hade väl det också va? Åh, ah, ja, ah, jo, precis Turtles 2 tror jag hade det i i man och surfade i klorakerna eller ah, nåt där. Ja, något något sånt. Ja. Ah. Så att det det är absolut. Ja, jag gillar inte såna segment. Nej, inte jag heller och speciellt när de bara kommer från ingenstans och inte har någonting sånt för du du du får inte samma sak kan det inte inte någonstans senare i spelet Nej, heller utan bara. Nej, man har inte bara... hunnit lära sig mekaniken och så mm. är den på en för hög svårighetsgrad mm. för första gången. Precis så det blir det blev väldigt det det kändes väldigt gimmicky och det kändes väldigt avbrytande i spelet och det kändes som att ja men det det det har inte varit så här i spel hittills en utfyllnad. Ja men precis, det var precis vad det kändes som. Det kändes också som att det lås in bara för att men det var så det var förr. Ja, nej men för att det var ofta så att du la in såna saker i gamla NES-spel för att de skulle göra dem svårare och göra så att folk spelade de längre för att det skulle ta längre tid att klara de vikt då kunde det liksom motivera att ja, men om du hyrde att du skulle hyra dem igen eller om du spelade spelen att det skulle ta längre tid för dig att klara dem för att du skulle kunna sälja ett spel som kanske inte var riktigt lika långt till samma höga pris som som sålde alla andra spel. Ja. <laughs> så det blir det det blir fel när man tar fel sektioner av gamla spel eller du liksom du blir förblindad utav det här ja men det var så förr utan att kanske se varför det var så för. Ja, himla. Och använda det till spelets fördel när det blir till spelets nackdel istället då. Men annars förutom den sektionen så skulle jag säga att mycket av spelet är väldigt väldigt bra. Det känns nice att spela speciellt i början. Eh, så att om ni inte om ni inte har det så kan ni definitivt prova att skaffa det om ni gillar såna här retrospel. Det finns också med på Xbox Game Pass. Om ni bara vill testa det och har tillgång till Xbox Game Pass är det enkelt. Och ja. Det det det var det det det, det har sig att spela. Det är inte som sagt det är inte superlångt och det är Nej. inte superkomplicerat i i var någon varka story eller så. Det är ändå värt sina kronor att spela igenom. Absolut, det tycker jag. Eh mm, ja. så att testa det om ni inte om ni inte har gjort det förr. Ja, men Och med det så tycker jag att vi kastar oss in till nyhetsdelen av Game Over. Ja, det gör vi. Och jag tänkte att jag kan väl börja lite enkelt med att göra lite reklam för gratisspel på Epic. Jag tycker jag låter som <laughs> jag bra. Tycker jag tycker om och och, och stänga ute för att det är inte alltid man har råd och köpa nya spel och det är ett väldigt bra sätt att även hitta titlar som man inte själv hade tänkt spela om man inte hade hittat dem där. Absolut, absolut. Så just nu ända fram till 4 mars så kan man eh kläma eh, Sandless C ett RPG på mm. Epic Store. Jajamän. Och det kan man som sagt kläma fram till 4 mars, sen blir det Wargra mm. <laughs> Wargame Red Dragon yes. som du kan kläma ända fram till 11 mars innan de byter igen. Jajamän. Eh uh, jag tänkte rapportera lite om uh, att eh uh den eh, Sonnis inhouse studio Japan Studios eh de verkar vara på väg att långsamt läggas ner här. För det är så att många hållrian har lämnat företaget. Det är eh, det, det finns rapporter om att det har varit olönnsamt den senaste tiden och att kontrakten som eh, som folk har eh, hos dem, alltså de som är anlitade där, eh kommer gå ut i slutet av mars och har i fortfarande inte blivit förnyade så det är ett väldigt ett väldigt tydligt tecken på att det är många som försvinner då. Ja, i man. Så och där ibland också Silent Hill skaparen Keichiro Toyama. Ja, i man. Ja, i man. Det är alltid samma sak när vi ska, när vi ska försöka uttala olika namn, det är ja. bara hur gör man det här? Hur säger man det här egentligen? Eh, men han i alla fall har eh håller på nu och starta en ny studio tillsammans med många andra folk ifrån japanska studior då. Jaha. Och då här kommer heta Bokeh Game Studio. Okej, det ska ju bli lite intressant att se vad vi får från dem. Ja, det ska bli väldigt spännande att se, speciellt eftersom det är som det är som sagt Silent Hills skaparen som ligger bakom hela studion då. Ja, det är det är lite det som ju mer intresserar också för det är, det är ju inga det är inga dåliga namn. Nej, verk, verkligen inte, <skratt> verkligen inte. Så att eh vi får vi får se vad som händer med de här den här studionna i framtiden då. Ja, men ja men det det ser vi fram emot med förhoppningar. Jajamän. Jag vill också rapportera att Octopath Traveler som vi har pratat lite granna om tidigare här har nu sålt över 2,5 miljoner kopior. Nice. Eh, uh, den har sålt 1, hade sålt 1,5 miljoner kopier i mars 2019 och på de här två åren sen dess då så har den alltså sålt 1 miljon till. Ja, det är ju riktigt grymt. Så det är häftigt. Just det. När vi är ändå är inne och pratar siffror som är väldigt höga, ja, så måste jag ju bara Valhall. Jajamän. De fortsätter med sina otroligt imponerande siffror. Det är helt sjukt. Alltså på bara en månad som de de har ju inte funnits längre. Nej. Så så har de lyckats sälja nu 4 miljoner exemplar. Jajamän. För alltså wow. Ja, och uh, tidigare veckan när jag tittade så så var det var de bara upp, bara eller bara så men bara uppe på 3 miljoner så att de har ju sålt ännu mer än senaste veckan. Jajamän. Det det är helt otroligt. Iron Gate Studio skriver i ett blogginlägg eh att de som mest nu har haft 500 000 samtidiga spelare. Det är helt otroligt. Och även kommit upp till 50 plats på Steams lista över tidernas mest populära spel. Helt, på en månad. Det är helt sjukt. Ja det det det är bara wow. Den lilla skövde-studion. Det måste, det måste ju kännas fantastiskt för dem. Ja, om jag har förstått det korrekt när jag har försökt luska lite och sånt så hade väl inte ens de räknat med hundratusen sålda. Nej, nej. Och de är uppe i över fyra miljoner. Mm. Det är ju bara wow, ja. sicken ökning. Ja. Och det är inte nog med det. Nej. De är nu på femte sjunde plats över spelen med bäst betyg på Steam. Det är också av så mycket spel som det finns på Steam. Ja, Jiman. Över 81.000 positiva reviews har de fått. Galet. Ja ja, det jag är så imponerad och än en gång jag det är så är man gillar man survival och och den typen av spel så Valheim är verkligen värt att spela. Absolut. Vi har ju pratat mycket om om Ark också tidigare. Ja, Jiman. Eh och det är ju eh, nu nu får man ju också då när man pratar om ark för att det har ju ändå varit att de här största största survivalspelen som har varit bäst liksom. Ja ja, men det har ju inte varit alltså det går ju inte att jämföra då. Nej. Så att och, och, och det här är bara en månad gammalt liksom. Aj men. Så att det, eh, det, det, det är Nej, så imponerande. Häftigt, häftigt. Gött jobbat och grejat. Det är ju inte färdigt. Det är ju Lexas fortfarande. Ja ja men. Men jag kan ju ändå inte redan börja fantisera och bara mm vad ska de göra härnäst i studion eller mur eller mur det det hur ska ju... de bräcka det här nej och alltså hur hur hur hur tänker man när man när man ska gå vidare från såna här spel liksom alltså man får ju alltså jag tror ju det är väldigt svårt men man får ju nog på något sätt försöka att vi får inte jämföra det här nej det, Nej det, precis. Man får de får jag antar att man får ha den mentaliteten när man börjar på sitt andra spel. Absolut, absolut. Det det det är ju lite spännande också eftersom eh de här eh, hänger väl ihop lite grann med Coffee Stain än så. Det är ju Coffee Stain som publisher. Precis. Och i sin tur då så är det ju Embracer Group som äger Coffee Stain, Amen. som vi snackade om här lite för några för några veckor sen. Som då som, som nu då har gått upp till mest eh lönsamma företag eller äh, spelföretag i Europa. Ja, med. med den här pushen så finns det ju inte finns ju faktiskt en möjlighet att de att att lilla lilla skövde studion Iron Gate då tar den det tar embrace group upp till första platsen i världen kanske. Ja, men det vet man inte. Det jag vet, vet inte det. hur långt den kedjan går och allt inte sånt jag där. Inte heller så att jag jag inte jag är inte helt säker på hur hur det räknas men Nej, men men vi vi får se vi vi fortsätter ju hålla ögonen på det här. Sverige ju självklart kommer vi göra det. Det är det ju som sagt ett av de största sakerna som har hänt på senaste tiden. Jag skulle säga att vi har Cyberpunk releasen och sen så har vi den. Här. Ja, precis. Som är två som är liksom du du kommer med Cyberpunk releasen som alla hade förhoppningar på som skulle bli det stora stora stora och det blev en riktig flopp och sen så har man den här lilla lilla som ingen trodde någonting om och, och som, som ingen var... visste om. Nej, precis, som bara exploderat istället ja, så. Ja, Ivan. Det, det är spännande att se den här djöksta positionen på, mellan de här olika. Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Jag tycker det också. Och man blir ju lite patriotisk också som, ja, som svensk ja, alltså. Ja, absolut när det är en liten skjuts studio. Ja, jamänsan som som växte också så blir man ju ändå lite ja. ledsen. <laughs> Klappar sig på axeln. <laughs> precis, precis. Eh, ja, när vi ändå pratar om, om företag som håller på med nya grejer så har vi faktiskt Sucker Punch som vi snackar om här om sistens också med de som skapade Ghost of Tsushima. Ja, Ivan. De håller nu på att leta efter en ny producent till ett nytt stort projekt. Aha. Ja, Jemensan. Så att eh om du är spelproducent där ute som har flera <laughs> års erfarenhet utav spelproduktion tidigare så är det bara hör av sig till sakerpan som letar de letar folk. Ja, Ivan. <laughs> eh sen är det så också att Nintendo har slutat att laga 3DS:er och 3DS XL alltså de här första kvierna utav till som nu. Eh den kommer sluta med det helt och hållet i Japan den 31 mars. Och efter eh, anledningen till att de gör det är för att det an, inte för att de tycker att ja men nu är det här gammalt och, och passer utan det är för att det är så svårt att få tag på delar till dem. För de ja. produceras inte längre de här delarna. Nej, de är, de har ju ett påål på nacken nu. Det är ju så, eh, speciellt också eftersom de kommer fortsätta eh, laga new 3D så de här nya liksom de nya versioner utav det. Men de gamla det är svårt att få tag på delar. Mm då det, man förstår att något annat har utvecklats. Så är det ju, så är det ju. Eh, uh, vi har EA och uh, BioWare har nu tagit beslutet att de ska lägga ner arbetet kring uh, ny versionen av Anthem. Ja, just det, det var det här uh, exoskelettrobotspelet som Precis, uh, Iron Man. <laughs> ja, men precis, precis. Ja, Iron Man. Eh det, det det blev ju en flopp, en väldigt stor flopp. Yeah. Eh planen var efter mycket om och män att de skulle göra lite som Final Fantasy 14 Realm of Reborn mm. och No Man's Sky att de helt enkelt skulle göra om spelet så att det passade publiken bättre. Ja. Yeah. Det är ju dock en välans kostnad att göra det. Mister så. So. Så nu i februari så har de haft möte kring detta och kommit fram till att eh de ansåg inte att den nyversionen var tillräckligt lovande för att det ska vara värt att fortsätta. Nej. Så istället får vi behålla Anthem som det är och servarna kommer ju självklart fortsätta vara uppe och så. Mm. Så att spelet försvinner inte utan det är fortfarande fullt spelbart ja. i det läget som det är nu. För det Nej. finns ju fortfarande de som gillar det som det är. Ja men visst är det så. Eh en av anledningarna till att de ska göra detta är att de istället ska kunna lägga alla resurser på Dragon Age och Mass Effect. Ja. Ja, jo man. Och det tycker jag eh jag tycker det är ett klokt beslut faktiskt. Ja, någon gång måste ju man liksom bara kunna erkänna att det gick åt helskottet. Mm. Nu nu skippar vi det här och så lägger vi våra resurser på på de som inte floppar. Ja, men precis, precis, precis. Och gör dem ännu bättre istället. Ja. Nej, nu vi ändå pratar om om eh att det är sort of tag på delar här förut. Ajman. Jag vill bara hoppa in och så säga en sak till där. Det nämndes så att det har varit svårt att få tag på halvledare för det har varit halvledarbrist som är en komponent som du behöver för att bygga eh switchar, du behöver dem för att bygga Xbox 360, inte 360, Xbox Series X och S. Okej. Okay. Och PlayStation 5. Och det har varit brist på de här delarna. O så att det är så hoppas illa att presed, president Biden nu i natt signerade en order om att se över för, för försörjningskedjan för de här kritiska delarna. Okej, okay. det har gått upp till presidentnivå nu alltså. Ja, jamensen. Han anser att det här är ett så stort eh, har varit ett så stort problem speciellt under de här pandemitiderna där folk behöver mer underhållning i sina hem. Ja, jamen. Så han tycker att det är klart att det ska det är klart att vi måste lösa det här problemet. Se vart det är na kalsen är någonstans. Presidenten slog ett slag till gamers. Precis. Ja, det det är så det är så man får fälla en tår. Det, visst är det så, visst är det så. Så att det kommer kommer ske nu en 100 dagars utredning på den här supply chainen då eller försörjningskedjan. Ja, ja men. Så får vi få se vad vad vad den här utredningen leder till. Det kanske inte händer någonting, men det är ändå fint att se att presidenten av USA gör ett slag för gamers. Ja, ja men, det ja. Det är lite coolt att höra faktiskt. Ja, men jag tyckte det, jag tyckte det var en lite speciell nyhet så där. Ja, i man. Eh, sen så har vi då Svenska Wonderful Games som är baserade i Göteborg, våra kära kollegor där. Eh, köper upp Head Up Games, de som har gjort Bridge Constructor som har gjort liksom samarbeten med med massa massa massa <laughs> olika ja. Eh uh, det här tyska företaget köps nu upp för ett värde utav 13,3 miljoner varav ungefär hälften skulle vara i cash till och med om jag förstod det rätt Oj alltså då? alltså i... under bordet. Ja, <laughs> Nej, tror jag tror att det är på bordet ja. fortfarande men det men det låter mm. ju nästan så. <laughs> ja och sen och sen skulle resten då vara i shares i företaget och andra såna här grejer sånt ja, sånt med. sånt ja, jag som jag sånt med. som folk gör. Och cashen får de på banken och resten får de i värdeshaker. Ja uh, men precis. Eh ja. uh, och framförallt också så tror jag att mycket utav vad eh delar av försäljningssiffror i i framtida liksom släpp och såna saker. Ja, jajamän, ja jajamän. Ehm, uh, Headup jobbar just nu också på ett uh, nytt outannonserat spel som är baserat på en uh, enligt dem då world renowned IP eller intellectual property, varumärke kan man säga. Okej. Okay. Så att uh, world renowned IP och eftersom eftersom det har också varit nu i nyheterna om att det är massa studior som får tillgång till att eh, göra Star, Star Wars, Wars spel. Ja. <laughs> är det ju det är ju första tanken som kommer till mig då. Ja ja ja. Ja, det är Man, inget bekräftat. Inget bekräftat. De får inte säga vad det är. Nej. Eh och därför har de sagt World renowned, world renowned IP. Det hade ju varit häftigt. Det hade varit jättehäftigt. Oh. <laughs> Så att ja, nej men vi får se vad det är de vad de håller på och jobbar med. Och som sagt, Thunderfall Games är ju är ju svenskar här och nej, det ska bli spännande. Aj man, aj man. Mycket en, svenska nyheter den här veckan. En annan väldigt spännande nyhet. Den är långt borta, men den är äntligen konfirmerad. Yes, vad är detta? Monster Hunter Rise får en PC-release. Tack, god gud! Ja, men precis som med Monster Hunter World får vi vänta alldeles för länge. Ja. Yeah. Så planen är Q1 2022-2022 så ett år efter releasen på konsoll då. Ja, början på nästa år är tanken. Ja. Eh jag skulle jag skulle om jag får gissa så är anledningen till att det är så är förmodligen för att eh rättigheterna till Nintendo säger så, licensrätt avtalet men Nintendo säger att de måste Ja, att det ska vara exklusivt. Precis, ett år i alla fall. Jag skulle chansa på att det ligger något sånt bakom. Ja, sedan så får vi då se ifall eh ifall de är smarta den här gången och släpper spelet i det stadie som det är på konsoll och inte gammalt. Och inte gammalt så det som de gjorde på PlayStation versus eh PC. Ja, konsoll versus PC. Ja, konsoll versus PC på på Monster on the World då. Ja, precis, precis. Men det är ju fantastiska nyheter i vilket fall. Det betyder ju att både du och jag kan få spela spelet. Ja, spela äh. spelet utan en gamepad. Ja, men precis och jag kan slippa spela det på <laughs> på switchen. Jag jag, jag känner ju att jag jag spelar ju med gamepad, men jag gör det genom på datorn där jag kan ha ordentlig kommunikation med de jag att spela med. Ja. Eh det det har ju bara varit så nu när jag försökte det var ju betatest i helgen på på nya Guild Gear Strive. Ja, precis. Jag tittade ju lite när belysning streamade Guild Gear på sin Twitch faktiskt. Ja, ja men. Eh och jag försökte ju då självklart styra ihop några matcher med belysning eftersom det är jag och han som spelar rätt de spelar inte tillsammans. Ja, ja men. Eh och det var för det första lobbysystemet var ju väldigt konstigt men i vilket fall Eh det det hör inte hit utan det var ju det att att så så komplicerat det är för komplicerat att ha röstkommunikation via via liksom de här så att det slutade med att jag bara ringde honom på telefonen liksom. Ja när, när jag då och Mikey testade Monster Hunter Rise demo på mm, Switch mm. så gjorde ju vi det jädra lätt och satt på Discord. Ja faktiskt. Jo, och, och det och det det är ju så man det, det är så man borde göra, men men min min konsoll är ju ett helt annat rum från min dator och så. Fast han har ni handhållen. Till. Ja, ja, ja, på på uh, switchen ja. Precis. Ja, ja, men eh uh, men, men uh, PlayStation 4 inte. Nej. <laughs> är inte samma. Är ju fått PlayStation 20. Ja, precis. Nej, förlåt, då får man inte säga. <laughs> <laughs> förlåt, jag är lite arg på Sony för att uh, jag jag är jag är så mycket för cross konsoll. Och så nu så står så mycket i vägen för Cross Console <laughs> så så i mitt huvud så har jag ett privat litet krig mot dem. <laughs> ja det det är de alltså även fasta andra de andra företagen inte heller har så jättemånga så så jättemånga Cross cross console eller cross platform spel. Så är de ändå föda. Precis, menar Sony ja, nu nu nu ska de ju uppenbarligen vara förde då så att, att de att har ju sagt hoppa. det flera gånger och fortför arbetat mot det ba bakom kulisserna. Jag innan ja. så att vi man, man man man jag vill ändå hålla lite hopp om om PlayStation. Jag vill hålla hoppet uppe om Sony här. Ja, som sagt, jag har mitt personliga lilla krig mot dem i mitt huvud här. Ja, men ja, jag men. Eh, men för att gå vidare med lite andra nyheter då så har vi Paradox som är ett eh, återigen ett svenskt företag. De avskedar nu Hard Suit som är som var utvecklarna för Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Oj då. Eh, de har, in, de har inte riktigt fått reda på varför. De eh, de avskedar dem. Det enda vi har fått reda på är att ehm att de kunde inte nå målet som Paradox har satt upp för det här spelet. Okej. Okay. Så de har blivit avskedade. De blev väldigt mycket tackade för att de har lagt lagt grundarbetet. Men det är det är slut nu. <laughs> Tack för att ni lag grunden. Vi gör det här bättre bort med er. Det alltså det lät lite så när du förklarade ja, det. Ja, det det det var inte riktigt den känslan som man får utav det. Det känns som att det har varit ett ganska så schyst Det har varit en schyst deal ändå. Det Precis. har inte bara varit kasta bort. Nej, utan att att det finns anledningar. Vi har inte fått reda på liksom exakt varför. Är men det är finns... alltid det som gör mig lite så här, "Hä, varför får vi inte veta mer?" Nej, men precis. Eh och jag tror att det är för att det ska ja, för att de inte vill säga att ja men det här är för dåligt. Ja. Eh som de har gjort då, för att de vill inte ja men de vill inte hyrsa agg mot en studio bara för att de inte kunde det nå. Men det är ju en bra studio. Precis, bara för att de inte kunde nå upp till deras standarder som de vill ha. För sagt. höga standard kanske. För, kanske för höga standard, men vet. nu har han de... Det är det är så att de de så spelet i sig skjuts nu upp på obestämd framtid. Men eh Ebba Jungerud som är chefen för Paradox har eh, uttalat sig om att ett en annan studio redan är anlitad, men att spelet då skjuts upp och, och eh de inte vet liksom hur de, de har ingen vad man ska säga, referensram för hur lång tid det kommer ta. Nej. Så därför så har de också dragit in eller slu, slutat att ha ha förbeställning på spelet. För att det det finns ingen precis de vet inte just i, i, i nuläget hur hur det kommer att se ut. Så därför men men spelet kommer fortfarande släppas. Det arbetas fortfarande på. Ja, men, men det har skjutits på lite. Det skjutits på och det kommer arbetas på av en ny studio då som förhoppningsvis kan höja upp till de här kanske då för höga målen Crawford. som som som paradoxa satt. Ja. Ja. Vi har ju haft lite Blizzard con Blizzard releaser. Så är det. Det var ju det här Blizzard <laughs> online eller online Blizzard nu det. Ja. Nej, Ivan, Ivan. Det är inte så himla mycket som intresserar mig av Blizzard titlar faktiskt. Nej. Eh och framförallt inte av det som presenterades den här gången heller. Men någonting som väckte mina ögon var ju självklart Diablo 2 Resurrected. Yes. Det tyckte ju jag också. Självklart. Det är ju ett av mina liksom barndomsfavoriter eller vad man ja, ska säga. Ja, vi har ju spelat det både single player, online multiplayer och sjukt mycket LAN. Ja. Jajamän. Gamla LAN. Jajamänsan. Och vi har ingen release, men vi vet att man för tillfället kan gå in på www.jablot2.com och skriva upp sig på den kommande public beta. Yes. Om man känner för att testa lite tidigare och hjälpa dem att hitta buggar. Precis, precis och vi fick ju se lite lite game footage från där och man fick se den gamla stilen som som var förut och sedan back in the days. här Taxin race och sen liksom fadea över in i den nya stilen som man fick se stum, liksom hur stor skillnaden var mellan. Och den var stor. Det, det var, var den, det var den. När jag bara såg en bild på det först så tänkte jag att ja men det här är ju det ser ju nästan lika dant ut men sedan så såg man då liksom jämförelsen och bara oj nej det var ja <laughs> det precis, var mycket precis. var mycket bättre. Eh <laughs> <laughs> och när vi ändå är inne på Diablo ja så har ju vi lite Diablo 4 ni heter också. Precis. Vi vet ju sen innan redan att barbarian, sorcerer och druid kommer vi att få som spelbara klasser. Ja. Nu... nu fick vi även då releaseat Rogue. Jajamensan. Det är en liten häftig cinematic trailer där. Cinematic kombinerat med gameplay faktiskt. Ja. Jajamensan. Så man fick lite av båda för någonting som jag alltid har gillat med Blizzard. Mm. inte bara i Diablo-franchisen utan eh, överlag i deras spel så mm. har de alltid riktigt nice cinematics. Ja, det, det måste ju man erkänna. Jag tycker det och jag, det det var jag såg några kommentarer på det och det var folk som klagar och tyckte att jag har alltid gillat cinematics men det här såg jättedåligt ut. Jag bara vad tittar vi på samma trailer? Ja, precis. <laughs> vad gnäller ni på? Det är Nej. Diablo. Precis, det såg jag. Jag tyckte det såg ashäftigt ut. Ja, jag håller med dig. Och och Rogue-klassen eh det det såg ut som att man kan dual wielda daggers mm -hmm. och även använda pilbåge. Ja, jamen. Och det känns ju som att det är en kombination av gamla amazon med gamla assassin. Precis ifrån del 2. Ja, vilket är vad vi har sagt att demonhuntern är. Precis. Men till skillnad då rogen verkar ju vara en bra kombination av amazon och assassin. Det ja. skillnad från Demon Hunter som var en värdelös kombination <laughs> som inte borde ha lagts till i Diablo 3 överhuvudtaget. Nej. Jag gillar inte den klassen. Gör du inte det här? Det, det kändes som att du var så positiv till den. Men Rogue, <laughs> den ser jag fram emot. Ja. Och det är jättekul för av fyra klasser så so far så är det tre stycken som är väldigt intressanta för mig. Eh uh, okej, okay. bara bara tre. Ja, jag har aldrig varit för tjut i bara början. Ja ah, okej. Okay. Jag jag gissar det på att det var barbarian som skulle vara den som var utanför för att ja. druiden har ju spelat en massa och Ajman sourser de vet jag att du älskar. Ajman. Så att nej. Uh, Så alltså Greena jag spelar ju barbarian men det är ju inte en första klass att välja. Nej. Det är barbarian välja när jag har spelat igenom alla andra klasser. Ah, okej. Okay. I see, I see. Ajman. <laughs> yeah, ja. Men dan är ju bättre än Demon Hunter. Demon Hunter har jag inte spelat färdigt med. Nej. Jag vägrar. Den <laughs> Den har inte att göra i det universumet. Ush. <laughs> Ush. För, förlåt alla dimmen hanter spelare där ute men ush. Honer ja. vi när vi ändå pratade om Fantastic ska cinematics och sånt. Precis. Så har ju vi faktiskt World of Warcraft. Ja, precis. World of Warcraft Classic ska ju nu få Burning Crusade DLC:n senare i år. Precis, precis. Och det tycker jag är väldigt roligt eh för Burning Crusade alltså en var enligt mig personligen då den bästa av WoW:s expansioner. Mm. Och om man kollar på privata servrar som finns ute på internet så består ju mesta dels av Lich King och på nummer 2 Burning Crusade. Ja. Och så lägger de inte in de andra expansionerna på privata servrar va? Nej, det är ju för att jag skulle jag skulle ju som inte ens har spelat spelen. Jag skulle kalla den den tiden för the golden era av World of Warcraft. Jajamän. För att det som utomstående så kan jag titta in och se att ja men det var här som det det här som folk minns när de pratar om hur asom det var att spela World of Warcraft. The Burning Crusade, Lich King eran. Jajamän, visst är det och så. Och nu kommer vi in i den då i Classic. Ja. Classic tiden här nu så att men det är ju inte bara det utan vi kommer hoppar ju även in i inte classic och får fick en liten cinematic trailer som som prata om den nya delen där som heter Shadowlands Chains of Dom Domination. Eh jag vet ingenting om WoW men jag tänkte att det är lika bra att nämna det <här> <här> när vi ändå pratar om det. Eh jag såg också det när vi ändå är inne och pratar om det. Jag själv är inte särskilt intresserad av det men det finns kommer ju en ny del till Hearthstone också som heter Forged in the Barrens. Och sedan så kommer det en ny grej som heter Blizzard Arcade Collection. Och där var det inte heller jättemycket som var intressant dig med mig, men en sak där intresserar mig och det är ju Lost Vikings. Det oh, det missar jag. Det är ju ett gammalt klassiskt spel som Jaje men som som båda av oss har spelat en del. Jo ja. Att, oh, det vart ju lite hype. Hur kan jag missat det? Det var det var de presenterade liksom inte som Lost Vikings utan som liksom de hade bara liksom hela paketet som Blizzard Arcade Collection ja. och då såg jag ju Lost Vikings i en av de här små skärmarna där. Ah wow. Så att det äh, ja. ja. Ja, det vart lite pamp. Det var roligt att höra. Ja. Ja, ja det är det. Lost det... Vikings saknas ja, ja. Wow. Ja, och det, det är konstigt. Det är inte så många spel som som kör den stilen längre Nej. att att du liksom styr om Vi, vi satt ju hel familj och spelade här. Jajamensan. Jo, det, det det senaste som vi jämförde det med var ju Age of Defenders ja. som ju ja, vi som vi ju snackade om i ett avsnitt tidigare här. Precis. Jag spelar ju det här med pappa och jag spelar med mamma och brorsan och systern. Ja. Det är ju familjespel Lost ja. Vikings. Ja, men det är verkligen. Ja, ja men det var det var väl allt jag hade att säga om om blisskoner också. Vi vi pratade om som sagt Diablo. Det var ju de stora nyheterna för oss två i alla ja, fall. Ja, precis, precis. Eh och sedan så så får la vi se vart vart vi hamnar i de här. Ja, jajamän. Ja, är färdig med mina nyheter också. Och jag är färdig med mina nyheter. Ja, det är ju perfekt. Vi jajamän. har lyckats beta av ännu ett toppennavsnitt. Fantastiskt kul att få vara kvar i studion här eller vara tillbaka i studion igen. Ja, precis. Vara kvar, kommer vi alltid vara. Ja, jag menar så. Är sen vi sen inte får... kvar i denna studion så kommer vi vara kvar i en annan ja, studio. Ja, jag menar så. De får de får slita med oss med möbleringen när vi ska receive. <laughs> Vi tackar självklart alla er lyssnare där ute för att ni finns och lyssnar på oss. Det gör vi. Vi tackar jättemycket för Bisquiz för att vi får vara i den här fantastiska studion. Och ni hittar oss på alla sociala medier som ni har hört oss prata om förut. Jag är mänsan och vill ni hitta oss och vill ni prata mer med oss så är vi jätte jätte jätte intresserade av att höra vad ni har att säga också. Ja. Ja, men då då avslutar vi väl här. Tycker jag att vi gör. Och då säger vi game over man. Game over.